«Ви берете участь у розслідуванні?» Слідча схопила сигарету, потім глянула на Лідію, откинула. «Правильно, йому не можна димом дихати». «Йому?» «Я узі зробила. Ось квитанція, заплатила своїх». Оліник показала знімок. «Це наш синочок». чоловік шоловік зрадіє. Він у вас синочком марив?» Кулик сховала знімок до сумки. Боже, в які ти граєшся з нами ігри? Ця жінка, свідок у найтяжчій за твою практику справі, носить твою дитину, твого сина. А коли вона не лише свідок, не панікувати, звідки ви дізналися про дачу? Чули анекдот? Дзвінок на засекречений у Тайзі завод. «Це завод ядерних боєголовок?» Всі злякалися, зняли завод з місця, закопали на кілометру постелі. Знову. «Це завод ядерних боєголовок?» Питають. «Звідки ви взяли телефон?» Муся з буфету дала». «Хто ваша Мусі з буфету?» «Поки що секрет, а власне розслідування. Під мене хтось копає». «На мойки роблять». Мовляв, антисанітарію на кухні розвела, дітей потруїла. Та я, чепураха, яких попошукати, інакше ви не довірили б мені свого синочка. Хтось на мене хоче свої гріхи повісити. Захищатимусь. З вашою поміччю. Дитинка вже ніжками соває. До речі, ви бачили? Про мене в газеті написали. І скоро по телевізору покажуть. Так і сказали. Реклами не потребую, а щоб діткам бідним велося добре, у вас яка освіта? Незакінчена середня. Ви розумна. А вже ж, не дури свідка, тружениця яка тожна. Називаюся простий народ. На простих усе тримається. Ні в кого на шиї не сидимо, працюємо хто як може. Я свининку вирощую, макулатуру здаю. Ось дитя ваше виношую, потім цю справу на потік поставлю, бідним мамкам безплідним допоможу. Доки роділка працюватиме, буду народжувати. Крутимося, не мітингуємо, не протестуємо, тихесенько будуємо життя в окремо взятій родині. Ми за власть нашу. Кажете, ми, у нас, секта якась? Секта? коли небагато людей десь сидять і моляться, а опора власті, коли багато людей скрізь працюють на владу. Ось і ви, Тетяна Іванівна, багато працюєте. Робота у вас важка, але почесна. Все про всіх знати, а не знаєте, що ваша справа зараз зовсім іншого повороту набуде. Цей тип має наречену. Це не стосується справи якби вона не була вчителькою в ліцеї і не звалася зіркою Сімчич. Лідія спостерегла за ефектом і продовжила. «Діло ваше, але чому Сімчич ще й ненормальну голуб покриває? А вона що хоч підкине за підказкою, що з дурки візьмеш? Ваш Станіслав Павлович, кажуть, приїхав на обшук, та й поїхав. Не схотів». Пошуками доказів ручки бруднити, а дарма. Задзвонило. Що? Коли? Куди? Їду. У який бік, Тетяна Іванівно, підвезете, щоб в автобусах не товктися? Візьміть таксі, ось гроші. Кулик відпустила Лідію, замкнула двері. Майже побігла. Зазирнула до сусіднього кабінету. Звеліла провести додатковий обшук у травіати голуб. Лідія у вікно бачила, як кулик всілася в службове авто. Тоді зазирнула в ті самі сусідні двері. «Можна я від вас подзвоню?» «Дякую, я одне слово». «Альо, це я, Ліда. Я зараз під'їду». «Спасибі вам, Станіславе Павловичу». «Чого це Тетяна Іванівна така розстроєна вибігла?» Ваша дієт-сестра захворіла. Валентина Валентинівна? Ой, така симпатична жінка!